Пісня четверта, Зміст четвертої пісні, Вечір п'ятого дня і день шостий. Прибулих до Лакедемону Телемаха і Пісістрата. Менелай запрошує на весілля своїх сина й дочки, що саме відбуваються в його домі. Менелай і дружина його Єлена пізнають Телемаха і розповідають про пригоди під Троєю і наступну долю Ахейських вождів, про подвиги Одіссея та затримання його у німфи Каліпсо на острові Огігії. Тим часом женихи, довідавшись про відплеття Телемаха, замишляють убити його, коли він повертатиметься. Пенелопа тяжко сумує, довідавшись про від'їзд сина і замах на його життя. Зворушена її молитвою, Афіна підбадьорює Пенелопу віщим сном. Женихи на чолі з Антіноюм вирушають у море, щоб перестріти Телемаха біля острова Астеріди. Влаке так в лакедемон дістались в глибоку між урвищ долину і до лая Славетного в дім свою путь спрямували. Пишно справляв у той час він в численному родичів колі разом весілля і синові свому і незайманій доньці, сину Ахілла, Мужів переборця її відсилав він, дав ще утрою він згоду йому, обіцявши за нього видать її, і боги це одруження нині здійснили. До Мірмідонян із кіньми й возами її виряджав він, в місто прославлене їх, де владу посів наречений. Ж юну «Алектора доньку привіз він із спарти. Звавсь Мегапентом міцним той улюблений син. Народився він одрабині. Ялені ж дітей вже боги не послали. Після того, як дочку породила вона, Герміону, милу й прекрасну, не би сама золота Афродіта». В високоверхому домі на учті весільній сиділи всі менелая славетного родичі, друзі й сусіди, і розважались. Співець божественний співав під формінгу пісні чудової, і два скоморохи лише починав він грати й співати, та ног посередині вже витинали. Під ворітьми минилая обидва супутники з кіньми, юний герой Телемах і несторів, син Світловидий стали. Проходячи їх, Етеон управитель побачив вірний слуга й помічник менелає славетного вистрий, через господу пройшов він людей вождя сповістити. Став біля нього близенько, і слово промовив крилате. Люди якісь там, паростку, Зевсів ясними не лаю, Двоє чужинців, здається, із роду великого Зевса? Як ти накажеш? Чи коней у них від вітроногих? Чи відіслати до інших, хто радив гостину їх прийме? З гнівним обуренням мовив йому Минелай Русокудрий. Дурним не був ти раніше Етеоне, сину Боетів. Що ж це тепер ти, дурниці, плетеш, мов, дитя нерозумне? Досить чужих ми людей гостинного хліба поїли, поки вернулись додому. І хай нас надалі рятує Зевс от недолі такої. Жвавіш розпрягай тим чужинцям коней самих же їх прямо сюди на учту запрошуй.